Fa un temps hi havia una campanya a Catalunya, una campanya que es titulava Obertament, que em va semblar una campanya extraordinària, una campanya en la que es convidava a les persones, a persones famoses, a dir obertament que havien tingut problemes psiquiàtrics. Avui a mi m'agradaria parlar de com ser invulnerable a la crítica, a la vergonya, a l'estigma. I crec que aquesta campanya, obertament, va ser un intent positiu. Jo no sé si va ser prou reeixit, perquè jo crec que no van haver suficients persones prou famoses que pogueren dir que ells tenien o havien viscut o havien tingut problemes psiquiàtrics. Lamentablement, jo crec que moltes persones famoses que tenen o han tingut problemes psiquiàtrics van tenir por de dir-ho i crec que moltes, perquè segons sembla un 25% de la població adulta ha tingut obtindrà al llarg de la seva vida, com a mínim, un problema psiquiàtric. I, per tant, un 25% de les persones famoses ho podrien, les han viscut i podrien haver donat testimoni. Jo mateix, jo mateix fa 20 anys vaig viure una depressió que em va tenir de baixa durant 18 mesos, durant un any i mig. He de dir-vos que va ser una, una època difícil. He de dir-vos també que algun dia m'agradarà fer un podcast parlant d'aquest tema, i si vosaltres també us ho dic, eh? si vosaltres tenen algun moment, si tu en algun moment tens algun, alguna idea d'algun tema que creus que jo he d'abordar, doncs don's dius m'escrius a info@danielgavarro.com, eh, proposant-me un tema i jo procuraré, procuraré fer-lo procuraré perquè si també els podcasts que sortiran tindran a veure amb els teus interessos. Estava parlant d'aquesta campanya obertament que, que era una campanya molt interessant Estava també parlant de que jo havia tingut problemes psiquiàtrics i parlo d'això perquè avui vull parlar sobre com ser invulnerable a la crítica i a la vergonya i moltes vegades els problemes psiquiàtrics com altres situacions fan que nosaltres visquem la nostra realitat avergonyits de ser qui som i això no ho hauríem de permetre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 Viure en societat no és fàcil. El contacte amb els altres significa que a vegades entrarem en desacord i moltes vegades les persones ens criticaran i no entendran el que nosaltres estem vivint o simplement ho veuran malament i ens assenyalaran amb el dit. Com ser invulnerables aquestes crítiques? Com ser invulnerables aquesta vergonya? Com ser invulnerable a l'estigma? T'imagines que nosaltres fossim capaços de viure sense culpar-nos? T'imagines que nosaltres fossim capaços de viure invulnerables a la crítica? T'imagines que, per més circumstàncies que rodessin la nostra vida, encara que fossin difícils, sempre visquíssim més enllà de la culpa, de l'estigma i la crítica? Avui, avui nosaltres, amb aquest podcast, un podcast en català de creixement personal, a mi m'agradaria parlar avui amb tu, nosaltres, junts, aquí, possiblement tu, escoltant-me amb auriculars, si sé, a la feina, al, al gimnàs, al, al cotxe, parlar sobre com, com nosaltres podem abordar aquest tema. I la primera cosa que ens hauríem de plantejar és quin és l'origen, quin és la causa de, de la vergonya, no? quin és la causa de l'autoculpa quina és la causa de veure i viure aquest estigma. No? D'entrada, podria semblar que la causa d'aquest estigma eh, de la culpa, de la vergonya, té a veure amb el que ens diuen els altres. No? Quan els altres ens acusen, ens critiquen, ens insulten, podríem creure que aquest és l'origen, aquesta és la causa. I jo crec que no és així. Jo crec que no és així. Jo crec que la veritable causa, el veritable origen no és que els altres ens, ens insultin, no és que els altres ens mirin de marament, no és que els altres ens critiquin. Això ho fa difícil, jo ho entenc, eh? no, no, no estic negant aquesta dificultat. Però que ho faci difícil no vol dir que objectivament sigui la causa. La causa del meu patiment és perquè jo m'ho crec. La causa del meu patiment és perquè quan jo sento l'altre em fa meu el seu insult. La causa del meu patiment és perquè jo repeteixo dins meu que això que això no m'haurien de dir, que això no hauria de ser així, però en el fons els hi doni una petita part de crèdit. El que estic dient és que, posaré un exemple de la ulleres, jo durant molts anys he, he portat ulleres Després em vaig operar de la, de la miopia i la veritat és que estic molt content d'haver-me operat de la miopia perquè quan anava a nedar, que vaig a nedar molt sovint, doncs era una mica pesat veure tot borrós i aquest tipus de coses, així que per comoditat em vaig decidir operar i la veritat és que estic supercontent de la meva operació de miopia. Però quan portava ulleres m'importava on rava que la gent digués que tenia quatre, quatre ulls, si no tenia cap importància. Per què? Perquè jo ja no li havia donat cap importància. És possible que un infant de preescolar que es posi ulleres sigui i algú li digui quatre ulls. Se senti malament. Se sentirà malament no per portar ulleres, sinó perquè ha donat crèdit al fet de que portar ulleres és dolent. Perquè no s'ha ha donat de que les ulleres són un instrument tan útil com un cinturó. No sé si siu observat però un cinturó és super útil. Evita que si t'ests molt prim, els pantalons et caiguin o, o una ulleres és un instrument tan útil com unes sabates que et permeten caminar pertot arreu sense fer-te mal a la planta dels peus que algú et digui quatre ulls és una opció però que tu el creguis és una cosa ben diferent així doncs la, aquest, la idea fonamental que volia dir amb aquesta primera aportació és que nosaltres no patim Vergonya. Nosaltres no partim, no patim estigma pel que ens diuen els altres, sinó perquè donem crèdit al que ens diuen a què diuen els altres. I aquesta és la part fonamental. Aquesta és una idea fonamental. I és fonamental perquè ens, ens fa entendre que la solució també és possible dins nostra. Jo no puc evitar que les altres persones em critiquin. No ho puc evitar. El que sí que puc evitar és deixar de donar-sí crèdit. I en aquest sentit, a mi m'agradaria fer...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 a danielgavarro.cat a la secció de contacte. En realitat, la forma d'evitar-ho és bastant... La forma d'evitar que nosaltres sentim... Ens sentim culpables, sentim vergonya, sentim l'estigma és abraçar-lo. Al contrari del que tothom pensa, la majoria de persones pensen que quan una cosa ens avergonyeix el que hauríem de fer és amagar-la. El que estic dient és que nosaltres hem de mostrar-la. Quan jo la mostro al món, em converteixo en invulnerable. I aquest és el títol d'aquest podcast, Com ser invulnerable. Com ser invulnerable a la crítica i a la vergonya. Doncs expressant expressant, exposant al món les meves vergonyes exposant al món aquells aspectes que els altres critiquen exposant al món aquelles parts que d'entrada, abans, em fèiem sentir malament Mireu, jo tinc la sort la, dic la sort perquè perquè a mi m'agrada molt parlar de la, des de la meva experiència personal i per tant, quan parlo d'aquest tema m'agrada parlar també des de la meva experiència personal perquè la paraula que digui doncs, sigui útil, sigui real, sigui viva jo tinc la sort de, de ser gay i això vol dir que, per exemple, entre altres coses que fa, en aquest moment, quan estic gravant aquest podcast, uns 20 anys que estic vivint amb el Marc. El Marc és el meu marit. I això significa que des d'una vegada he hagut d'enfrontar-me a l'estigma de la homosexualitat, no? I en un cert moment me'n vaig adonar que l'estigma de la homosexualitat tenia a veure amb el fet de que jo havia donat crèdit amb el que jo hom deia, amb el que jo m'imaginava. Hi ha un filòsof que es diu Foucault, que ell diu que el veritable problema no és el que ens diuen els altres, sinó el fet de que el veritable problema no són els insults que ens diuen els altres, les categories on la societat ens vol incloure, sinó el fet de que jo m'inclogui en aquestes categories de que jo m'insulti. Foucault aquest filòsof francès parla de que el problema fonamental és que jo en converteixi amb el meu propi policia, jo em converteixi amb el meu propi repressor, jo em converteixi amb la persona que m'agradeix. Deia fa un moment que he tingut la sort, que tinc la sort de ser gai i que fa ara gairebé 20 anys que he visc amb el Marc, amb el meu marit. I, i això m'ha donat l'experiència de que si un vol superar qualsevol tipus de estigma, qualsevol tipus de vergonya, qualsevol tipus de crítica, no pot esperar que tothom entengui. No pot esperar que l'exterior canvi. A l'exterior sempre hi haurà gent que no ho entendrà. A l'exterior sempre hi haurà gent xenòfoba, homòfoba, transfòbica, misògina, sempre, sempre. El tema és que jo no sigui que jo, jo no sigui homòfoba a mi mateix jo no sigui xenòfob a mi mateix jo no sigui misògen a mi mateix el tema és que com diu Foucault jo expulsi del meu interior el policia que tinc no? i des d'aquest punt de vista el que a mi m'assembla que és allò que ens fa invulnerables a la crítica i a la vergonya és parlar exposar dir quan jo dic el meu marit i jo, i bla, bla, bla, bla, bla, si algú va i em diu, ah, oh, llavors ets maricón, la meva pregunta immediatament al, al, al respecte seria quina part del meu marit no entens?" I és evident que si jo volgués amagar aquesta relació, ho faria perquè em sentiria culpable, perquè em sentiria bargonyit i això generaria a mi un patiment absolutament inútil. Reitero la idea de que no pateixo pel que em diuen els altres sinó que pateixo pel que jo em dic. I això no significa que totes les circumstàncies siguin igual de fàcils. Això no significa això. Tinc una amiga meva que tinc una amiga meva que fa més de 30 anys que viu amb un, amb un psiquiàtric, ara viu amb un pis assistit des de fa uns anys però és una persona que té problemes psiquiàtrics i clar, com totes les persones amb problemes psiquiàtrics ha de fer front a l'estigma, a la mirada de les persones, a la gent que, els, que, la, que, el, que la miren rara, que la miren diferent, que la critiquen, que, que els hi fa por. I tant mateix, la Maria José és una dona intel·ligent, és una dona sensata, és una dona sensible, és una dona en capacitat. Quan ella deixa de donar valor a la crítica dels altres, ella descobreix que és perfecta. I això és exactament així en tots els temes, amb les persones, per exemple, transexuals. De fet, fixeu-vos que les persones transexuals ens ofereixen un regal meravellós. Ens ofereixen entendre que el cos que tinguem no és rellevant, perquè la nostra dignitat és exactament igual, al marge del nostre, de la nostra identitat sexual. Però és exactament el mateix missatge que ens donen els problemes psiquiàtrics. Les persones no som les nostres malalties. La nostra dignitat està al marge del nostre problema psiquiàtric. Igual que la nostra dignitat està al marge del color de la nostra pell o està al marge de l'orientació sexual que tinguem. De fet, durant segles... Europa hem discriminat i vist com a inferiors a persones que no tenien la pell blanca. Això no parla de la gent que té la pell negra o, o dels xinesos o, de, o dels mulatus o dels hindús. Això parla de nosaltres, de la nostra incapacitat de veure la dignitat més enllà del color de la pell. I per tant, d'alguna manera, el que estic dient és que les persones... En colors de pell diferent ens han fet avançar a nosaltres com a persones i com a societat. Però les persones amb orientacions sexuals diferents ens han fet avançar a nosaltres com a persones i com a societats. És a dir, les persones lesbianes, les persones gais, les persones bisexuals, però també les persones asexuals, és a dir aquelles que no, que no tenen desig sexual són persones que ens, que ens ajuden a entendre que la dignitat de les persones va molt més enllà de la nostra orientació igual que va molt més enllà del color de la pell de la religió de la llengua que parlem i en aquest sentit cadascú de nosaltres som una veritable bendició i si et sembla si et sembla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 Perquè algunes persones ens pregunten vols dir que quan jo demostro allò que tinc que vull amagar, em converteixo en una persona invulnerable? I la resposta és sí. Quan una persona amb un problema mental, mira l'altre dia justament, em van convidar a un congrés de salut mental comunitari. Això volia dir que en aquell congrés hi havia personal mèdic, però també hi havien familiars de persones malaltes i també estaven les persones malaltes. Era un congrés on hi havia molta gent. I, i a mi em van convidar a parlar de la dignitat, no? a parlar de que tots nosaltres som dignes al marge del que visquem. I, i va explicar això, que a vegades ens fa vergonya dir, a vegades ens fa vergonya parlar, a vegades ens fa vergonya mostrar allò que en aquest moment estem vivint. I vaig dir que això ens feia vulnerables, que si nosaltres volíem viure més enllà de l'estigma, el que havíem d'explicitar de és «sí, jo tinc problemes mentals». Perquè el fet d'explicitar-ho et posava en pau amb tu mateix i amb l'exterior. I en acabar la xerrada, una persona va venir a veure-m'hi i dir «jo sempre he tingut molts problemes quan la gent em pregunta de què treballes». Perquè em fa vergonya dir-los sí, que no treballo i que tinc una pensió perquè tinc un problema mental però m'adono, em va dir m'adono que aquesta por, aquesta vergonya aquest estigma, aquesta autocrítica que em faig no m'ajuda i això és el que d'alguna forma jo us vull transmetre quan hi hagi el moment en què puguis abraçar qualsevol cosa que visquis tu, t'importarà un raba el que diguin els altres i hauràs fet un, un pas de gegant en el teu creixement interior i aquest pas de gegant no té res a veure amb la teva capacitat intel·lectual, no té res a veure amb la teva capacitat emocional, no té res a veure amb la teva identitat sexual, amb la teva orientació, no té res a veure amb el fet de que tinguis o no problemes psiquiàtrics. Esta diu pots fer de qualsevol manera. Ho pots fer siguis qui siguis. Hi ha gent que diu però, si jo sóc capaç d'abraçar qualsevol cosa que ens succeeixi, si sóc capaç d'abraçar-ho tot, no en tornaré en una persona absolutament insensible, en una persona catatònica, i és absolutament al revés. Absolutament al revés. Quan jo abraço la persona que sóc, em sento viu. Quan jo abraço la persona que sóc, Sento que la meva vida té sentit. Quan jo abraço la persona que soc, m'adono que estic aportant quelcom únic i meravellós al món, perquè cada persona aporta una cosa única al món. I si tu no la l'aportes, el món se la perd. Això ja ho he dit en altre moment, ho diu una teòloga, eh, Volpini, una teòloga italiana que es diu Volpini. Cadascú de nosaltres aportem una cosa al món i sense nosaltres el món estaria incomplert. Aquesta frase de sense nosaltres el món estaria incomplert, que és una frase de la Volpini per mi és d'una potència extraordinària I quan jo abraço la vida que sóc, quan jo abraço allò que jo sóc, al marge de que el món del que el món esperi, pensi o digui, de cop i volta quan jo em mostro perquè ho he abraçat en torno absolutament invulnerable. Avui nosaltres parlàvem de com ser invulnerables a la crítica i a la vergonya, com ser invulnerables a l'estigma. I la resposta és senzilla. Quan m'abraço i m'estimo i ja em mostro a l'exterior. Perquè quan m'abraço i m'estimo i ja em mostro a l'exterior, no importa el que l'exterior digui, jo ja estic bé. I en aquell moment sóc invulnerable a qualsevol crítica, a qualsevol vergonya, a qualsevol estigma.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 Ja ara m'agradaria explicar-te que hi ha un llibre que es titula El dolor és amor retingut, que també el pots trobar en castellà el, és, perdone, el dolor és amor retenido, que és un llibre que vaig escriure juntament amb el Daniel Lumera i que en realitat està composat d'una sèrie de capítols més o menys independents, que són 8 i alguns d'aquests capítols jo crec que poden ser-te útils per treballar aquesta part de estimar te i perdonar-te. Precisament, el primer capítol parla del perdó, el tercer explica de que el dolor és amor retingut i parla del paper de les emocions i dels sentiments. Hi ha un altre que parla del goig, l'amor i la llibertat, i un altre que parla de l'autèntic agraïment, que en realitat són peces diferents que et poden ajudar. Abraçar i estimar la persona que ets, i per tant, a mostrar-te tal com ets, sabent que el que pensin els altres no té gaire més importància si és que jo no m'agradeixo i per rodant a fer-te invulnerable a la crítica, a la vergonya i a l'estigma. Aquest llibre de El dolor és amor retingut el pots, el, pots, el pots baixar, el pots trobar, el pots comprar a qualsevol llibreria però el també a la meva pàgina web danielgavarró.cat o danielgavarro.com, si prefereixes entrar en la pàgina web en català, el llibre està en català i en castellà. En castellà, a més a més, a una pàgina web d'audiolibres que es diu Storytel, el pots sentir com a audiolibre, i has de saber que els primers 15 dies a Storytel.es, o Storytel, crec que és Storytel.es, no sé si és Storytel.es, o Storytel.com, eh, els primers 15 dies són gratis, per tant podries escoltar el llibre en audiollibre de forma gratuïta, i jo crec que et serà molt útil, molt útil també per, per treballar aspectes que he anat apuntant al llarg d'aquest àudio. I em vaig acomiadant, no t'oblidis de que totes les coses que succeeixen a la teva vida poden, ser, poden, poden fer-se servir per créixer interiorment. Així que t'animo a que succeeixi el que succeeixi, ho aprofitis.